або десь інде, поблизу десь, якщо вам тут не подобається. Чудесно ж буде, правда? Хіба можна не хотіти вірити? Ви, здається, самі посилались на велику роль часу. Будьте ж певні, що час своє робить. Як різниця піввіку, вік півтора чи більше, раніше чи пізніше все одно так буде. І жінку, нову жінку – я вже впізнаю. Її сільвету я вже бачу й сьогодні. Віддалік, мабуть, за кілька кварталів чутно бистрий, бодрений подих авто, що пролітає десь і швидко вщухає. Тоді звідусіль підходить і враз зупиняється, притінена вузькими вулицями запашна й трохи задушна тиша. Цілковита тиша. І в тишу цю, мов про холодні великі краплі, падають слова непохапливої кремезної людини. «Егеш! Шануймо жінку, коли хочемо шанувати себе! скидаймо облуду хоробливих загадковостей, вибачливого ставлення до неї, як до тваринки нижчого ступеня!» бо це принижує, перш за все, нас самих. Сподіваюсь, ви не будете заперечувати, що їй, як і нам, властиве геть усе, від геніальності до атавізму. І перш за все, як і нам, повстання крові. Раптом десь обіч лунає короткий дивний звук. Він трохи верескливий, трохи хрипкавий і нагадує віддалений придушений звук джазу. Він, цей джазовий вигук, скидається зараз на порив вітру, що підхопив якусь сподівану й боязку, радісну й болючу тривогу з землі. Він такий, що наші співбесідники, як бачите, мимоволі зупиняються. Знову падає тиша, що здається тепер ще густішою, але наступної ж хвилини зовсім недалечко знову чути той самий зрив остраху. Жіночий голос, що в ньому ніби тривога і боротьба, просьба і неминучість. І, як бачите, наші подорожні чим душ рушають туди, бо ясно, що там хтось зазнає лиха. Що треба хочі подати допомогу. Збочивши трохи, вони потрапляють у міський садочок і через кілька кроків, неподалець від себе, спостерігають, як спостерігаєте й ви дві невідомі постаті на весняному пухнастому килимкові трав. Одна з них струнка й молоденька, вражена появою сторонніх. Вже скочила на ноги і стала в тінь, як укопана. «Що за крик?» – суворо питає кремезний. Постать мовчить. Тоді поволенькі підводиться друга, ще молодша, жіноча, і розгадливо непевно ступає кілька кроків наперед. І також зупиняється. І також мовчить. Але ясно, що... Це саме їй хотіли заподіяти лихо. «На вас напад?» – запитує її кремезний і тут же поспішно заспокоює. «Не хвилюйтесь, нічого, йдіть спокійно додому, поки ми тут. А може вам боязку самій? Ми вас охоче одведемо?» Жіноча постать мовчить, схиливши голову і не рухаючись з місця. А перша, що застигла була в тіні, тільки злегка і застережливо підводить руку і знову повільно пускає свою руку, мов той величний мах. І так один момент стоять вони всі в напруженні, стоять незмінно на рівних відстанях. «Вас зґвалтовано?» – поспіхом питає високий в капелюсі. Жіноча постать, не міняючи пози, повільно й заперечливо хитає головою. «Але вас хотіли зґвалтувати?» Непокоїться знову високий, і дівчина знову, ніби перемагаючи себе, повільно й заперечливо хитає головою. «Нічого не розумію!» Дражливо сіпає плечем високий.